Hoi hartzun irratian, mundu ariso zo nazioarteko aditu den txente rekondoren eskutik. Ba, aster hobezela mundu ari jarriko gara eta mundutko berriak kontatzeko izaten dugu gurean txente rekondo, egunon? Egunon, bai. Bueno, e, zer moduz ikusten duzu mundua edo ze zer dugu kontatzeko gaur? Bueno, kontatzeko gauza asko, eta ikusten beti betzela, es, nahiko mugituta goten diagango gauzak baile menaz, hortik eta, bueno, ikusiko dugu, haber, zerematen digu gaur. Bueno, ba, aska itezen, Grezi eta Frantziako haute eskundeen ondorioi buruz pixkatitzeiten? Bai, hori da ez. E, bueno, Estatu Frantziarren kasuan e, ikusi dugu ba sozialistek lortu dute gehienko absolutua. Hori esker, segurazki hemendik horrera, e, holan jaunak ba, aukera izango du ba, bere proposamenak anteratzeko edo bintzak bere nahiak aurrera egiteko. Egia da ere ba, bueno, nazioarteko kojuntuaren ikusita ez du gauzak nahiko erraz izango gehien bat gainera ba, bueno, e, bai Barnet tirabirak eta Estatu Frantziarren ego era berezi hortan ere ba gausak nahiko konplexuak izango dira. Eh azpimarratu ber dela estatu frantziarraren ere ba nola eskuma ba naiz eta sarko ziren porrota eta gero gai izan dala mantentzeko pultsoa. E, front frontu nazioal ba, eta pizkata sieraan ba, esperantza edo txaropen desente situen emaitzak ikusita ba, baita ere porrot bat izan dela eta momentu honetan ba alderdi sozialistak denauka ba, bai Lendak ariza eta bai parlamentoan, elkeienko absoluto berez, naiko ondo kolokatzen diren gauzak berarentzat. Eta Greziaren kasuan izan da, bazkenia emaitzakan daude. Resioiak izugarriak izan dira, bai Europatik eta bai nazioarte komuniketatetik, bala ba, edo nola, bai betiko alderdiak irabasteko. E, nere ustez, ba momentu honetan ikusita gainera, babai Alemanian eta bai e, beste tokietan e, eman diren ba presioiak eta momentu honetan gai izango didera ba, bernegoziak eta bat egiteko ez? E, ni uste bet, e, pasok eta eskuma, e, lortuko dute ba, paktuak eta hola eta horrekin batera, horreko da bernegoziak eta bat, eta bernegoziak eta horrekin, segurazki seguraski, ba, greziari, ba, neurri askoz gogorragoak e, jarriko zi, ez, eta gainera e, irugarren ba, errezkate do, ba, martxan dago. E, azken finean, e, gerreko ek lortu dutena momentu honetan edo alderdi tradizionalak epe laburrean ba denbora irabastea besterik ez zen ezin degu astu ba eredu politiko hori gusti ba, sartu sartuta dago ez bai pasok eta bai demokrazia berriaren alderdia ba guzti zahartu daude ikusten da ere ziritzaren emaitzonak, ez nola lau urte hauetan egunko geita saspian ja kokatu dira, eta ziren bakarrekeuneko laua izan da eta hori esker bat eurazki oposizioa zuzena eginez gero etorkizunean Grezian gauzak ere aldatuko dira. Bueno, e, Grezia eta Frantziako hauteskundeak alde batera utzita, e, Egiptora joan gogara? Bai, eta Egipton ere ba, bitxia da Mendebaldeko jarrera. Eh? Zenolako eh, ba, onarpen taktikoa eman dute, han eman diren ba, gol, estatu kolpea, zenolako mugimenduak egin dituzten eh, militarrek, eta ikusi dugu gainera seko jonturan, ez eh? momentu honetan, hautezkunde presidenzialak izan da, eh, militak gai izan dira gutxien ez iru edo iru mugimendu nahiko zehatzak eh naiko bitxieak egin dituzte eta aipatzekotan, ba, ez? Ba lortu dute berriro ere berreskuratzea eh lege militarra, emedikorrera berriro e, aukera izango dituzten. Ba epaiketa militarrak egin, bestaldetik ere ikusi dugu nola parlamentuan bertan berak gelditu dala eh militarres eta bukatzeko ere ba ikusten da Mubarak egoera larriarekin, ba, ejerzitoa Mubarak baino gehiago dala. Ez, momentu honetan e, kontaketa e, airean dago, E, bi autagaia den artean, Anai musulmanen autagaia eta mubarak e, kolaboratzaile izan bakoa, eta ba, analizteik askok eta askok esaten dute segurazki hemen ere, ba, putxerazo baten aurrean adian kokatzen garela esbaldin badago paktu bat Anai musulmanak eta jertzitoen artean. Bere, zburrengo egunetan mubarak hiltzen bada, naiz eta teknikokia hilda egon, nere etzat izango dala, ba, aukera polita indar edo podetere faktiko entzat, ba, mugitzeko eta presionatzeko haien ba, alde Eko mugimenduan, ez? E, ikusi behar da esan dudan, zeren e, askok eta askok ere, haipatzen dute, iraulta aspalitik, ba bertan bera torri dela, iraulta famatua, eta kair plazaren inguruko mugimenduak berriro, ber baldin badira, ba bertze puntura gai izango dira mantentzeko ejertzituaren pulsoa. Bueno, bestetik an, azte honetan, bibilera garrantzitxu, edo bintzat, e, ogeiko bilera, ez? Batetik an, Mexikon geogeiko bilera, eta bestetikan Brasilen Brasilean rio plus ogei. Hori da, ez, eta bi hemen ere nazioarteko komunitate, nazioarte komunitatearen bia horpei, ez, txampona bera, baina horpei desberdinak, lehenengoan Mexikon, ba munduko haberazak baino opotere txuenak, bilduko dira edo biltzen ari diran, bai, danak daude, ez dute kalerik egin, eta ikusten da bazkenian, ba, askotan demokraziataz eta olako gaietaz hitz egiten dugunean, e, realitatea beste bat da, ba, ez, e, mundua dago batzuen eskutan, bai estatu buruen gutik baino baita ere nazioarte maian dauden beste instituzio eta eta aktore epote dutxua. Eta gero ere, ba, erri horrenan, ez zatoi bai da dirasgarria, e, puntu bateraino ba, alternativa gisa aurkezten dute, baina hemen bai utxuneak nabariagoak dira. Ez hemen adibidez, ez Merkel, ez Cameron, ez Obama bera ere, ez dute parte hartuko, eta horrek baldintzatzen du, ala edo nola, hanemango diren ba, akordioak edo sinatuko diren e, za e, dago anécdota bat, eh bai. kontatzen dute asken 20 urteetan orlako... E, ko, bueno, olako montajetan edo olako tokietan, bai aia e, laro geita, mar bat akordio zinatu dira, ez? Eta hoietatik bakarrik lau e, aurrera eraman dira, berez? E, ez eskortasun puntu bat, ba, gaude eta gero, ezin astu ere, ba, krisis ekonomikoaren arabera, ba, gaur egun, sostenibilidadetaz, edo inguru hitz egiteko ez da bat ere, exa, ez? E, eta, bueno, ala edo nola gauza, ba, bueno, e, komentatu duguna. Bizartez e, bai biltzen dala olako montajetan, baino gero poterea biltzen da beste tokietan, beste jangetan, eta han bai erabakitzen dute benetako gauzak ez. E, aipatzeko agian, e, GEO-eko bileran, Mexiko-eko bileran, e, rasioiri egin dioten presioa, ez? Kontuak argitzeko eta, bueno, e, ea beste bai. reskate bat behar peden, bai, ez? Bai, eta gaina nik uste dut momentu honetan, Eh, gombidatu berezi bat dala rasoi jauna Ezin dugu astu nola estatu Espainoleko agintari askok eta asko garaibatean ezaten zutean Ba jezortzian ere Espainia zartu gertzala Gaur egun eta gaur konkretu jebeinten balido jeio geien baldin badago Geien bat da hori ez Ba presioiak soportatzeko ikusi berdase Ba kartasunean kokatzen da gaur egungo. Estatu Espainoleko agintagiat munduan zehar, eta hori da agia, ba, pizka oso adidasgarria, ba, azpimarrakteko, momentu honetan Estatu Espainolean krisi sakona eta krisin struktural baten aurrean e, dagola. Ono, bueno, eta bukatze aldera etxete eh, titular bat irakur genezake Puertokorren autodeterminazio eskubidea babestu duela eh, nazio batuen erakundeak. Bai berriro ere, ez da lehenengo aldia nazio batuen olako mugimenduak ematen dit eh, askotan, eh, Ego Amerikako Estatu asok eta asko bultzatutako neurri edo handinten bat izaten dala, eh, ikusi dugu berriro ere ba, bueno, ez Puertorren egoera ba kolonizazioaren egoera bat dala. Momentu honetan ofizialti estatu batuetako e, barnean kokatzen bala, baino egia da ere, ba, hango lana oa hendik, ba, luz izango da, ba, haien autodeterminazio edo soberania berreskuratzeko. Momentu honetan, Puerto Riko eren independentistak edo soberanistak gutxiengo e, bat da, gizarte mailan politikoki hitz egiten baldin badegu, seguraski hitz egiten baldin badegu, sociologikoki, ba, askoz gehiago izango dira, Baina, bueno, ezan e, e, bakoa, olak urratzak e, bultzak adatxiki bat ba, niretzat ere oso importanteak dira olako mugimenduak nazio arte ze azken finean, ba, nazio arte maian, e, onartzea, eta nazio batuetakik e, onartzea e, autodeterminazioen eskubidea, ba, bueno, ezan bakoa, ez bakarrek puertorrekorentzak baita ere beste realitatea dut, e, ba. ere gauza ona ba. Ba, txente rekondo... Txente, rekondo mila-mila esker gaur e, beste astebetez gurekin izateatekan Oihartzun irratian eta bono datorren astean ba, beste begiratu bat emango jogun munduai. Bai, mila esker zoei, hondi-bili. Oihartzun irratian, mundu ariso zo nazioarteko aditu den txente rekondoren eskutik.